Wadi kubwa nyingi sana akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya yote juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Halo. Unasema pale mlango wa kwanza Daniel alikuwa na kibali. Ukisoma hapa mfalme anamtukuza sio tu kwa sababu ya ile ndoto yale mambo ya ndoto yana uhusiano na, na muungu wake. Tafsiri ya ndoto maana mfalme ameota ndoto. Amen. Ameshindwa Ame kuitafsiri. Ameshindwa kuihadithia. Ame si mnajua hiyo hadithi? Kaonda ndoto, kamka asubuhi, ameshindwa kujua aliota nini. Ndoto nzito imekamata kichwa chake namna hii. Inamnyima amani. Ziko ndoto kiota zinakusumbua. NBC. Ziko ndoto ukiota zinakusumbua. Mfalme akaota ndoto ameisahau. Na kawaida viongozi wa nchi kubwa kama hizi huwa hawa ha, ha, nchi zao hawaweki mainjinia tu. Hapo atu, atu, atuwasomi maingineer maana ilikuwa ni mambi ya kiroho. Hawaweki tu wachumi. Wa Wanajua ulimwengu wa uongozi na mainjinia na wachumi na wanasheria peke yake pia ulimwengu una, una kuna ulimwengu mwingine wa nguvu za giza nani anaweza kujua ombi ya giza ni waganga wachawi wasihi na wakalidayo Kwa lazima kama inchi tuwe na wachawi Tusi, tusizidhalau wachawi Mana duniani kuna uchawi tumesema kila neno lina kitu chake nyuma yake kuna wachawi tusizidhalau tuwe na idara ya wachawi sasa unawapata wapi maandiko yasema us awachawi chukua kila kabila wasafwa walete wachawi wao wanyakyusa walete wachawi wao wakinga wahaya kila kwenye kabila chukua eh, koo za wachawi ndiyo bibilia anasema na nakuletea akili ya kawaida kwa wachaga chukua wachawi watatu wawepo kutusaidia lakini pia nenda kwa wayahudi chukua watu wenye hekima na sifa zao na hekima Fuatilia ukoo wao, wanatoka ukoo gani? Hata mchungaji wako anayekuchunga wewe, fuatilia ametoka ukoo gani? Maana asidi ndiyo Mungu mwenyewe. Unachochungwa. Kamwe huwezi kuchungwa na mchungaji ambaye ana asili ya umaskini. Nikupia akili Unielewe kuna ask, kuna tunasema hivi mtu ambaye Mungu amemuita wanazuoni wao mtu ambaye Mungu amemuita mtumikie na aliyependa kutumikiwa kumtumikia Mungu huyu ambaye amependa kumtumikia Mungu itabidi atumie nguvu nyingi sana za ziada ili Mungu amtumie kwa maana hakijipendekeza Mungu alikuwa mfahamu ila kapanda kapenda kazi njema ya kuwa mchungaji kuwa askofu kwa mtume kuwa nabii kadhalika kama nyinyi mnafahamu kwa itabidi atumie nguvu nyingi sana kufunga siku 40 kufunga siku moja kama hajafunga hana ujumbe hana maubiri kama hajafunga mafua yaponi lazima anafunga na kuomba mikesha mingi kila kitu maana anatafuta ana, ana, ana uwepo we maana Mungu alikuwa na mpango naye lakini mtu yoyota mbaye Mungu alimwita mwenyewe Mungu mwenyewe alimwita. sisemi sisemi kwa ajili yangu hiyo ndio ukweli kuna tofauti kubwa sana kati ya paulo na timotheo kuna tofauti kubwa sana kati kati kati ya, kati ya luka na matayo luka anasema ni dihadisiwa hizo habari na mimi nimeoniwaandikie kwaona luka anaandika baada hadisiwa injili ya ruka lakini Timot, matayo yesu alimuita akwa mtu za ushu kwao matayo Haongei mambo ya kukadishiwa. Anaongea mambo aliyaoona mwenyewe. Ruka mehadishiwa na anasema alikuwa daktari huyo. Ukisomeka mwanzo kwa kwanza. Mimi Ruka sikuwa tabibu nilikuwa na na mimi mbawai ni mwana nilimfanya utafiti, ni nilimamua kuandikia ama nilimfanya utafiti. Huyu anahubiri mambo ya utafiti. Lakini matayo sio utafiti. Amemuona masia. Aloo na ndiyo maana wazee wetu wa zamani kama kina Gideon walikuwa nakataa kuingia kwenye utumishi kichwa kichwa. Narudia Salome. Gideon ngumu sana, jina lilikuwa sina jina. Akasema aha, nimekuta usaidieinchi zidi wa median. Akasema ah, nataka ishara. We, hii kazi ngumu. Kama ni Mungu naweka ngozi yangu hapa ngozi ya kondoo Nikiamka asubuhi hii ngozi nikuite kote kumeroo umande hii ngozi kavu mtu anijua bwana amenita Akaenda falala Aka kweli kote kumejaa umande hii ngozi kavu iliko peke yake akasema haitoshi Kesho iroho ibande ipeke yake kote kwa ukavu umande wapo Hakutamani kuja kwenye kazi kichwa kichwa Haitaka ingie huku na uhakika Mungu amemwita. Amen. Kwa kama kuna mchungaji ambao, hapa anatoka familia ya maskini na anamtumikia Mungu, sawa saw. Akikuombea utakuwa unafanikiwa maana ni Mungu. Lakini ukikutana na mchungaji ambaye ametoka familia ya kiungwana, anasema Daniel hapa. Ana damu ya utajiri ndani. Ukichukua damu ya utajiri alionayo na wito wake linakuwa sasa umechanganya mix mchuzi sasa unapata dini hapo sijui ndugu yangu. Kwa <laughs> <laughs> cool, msta Paulo, nature ni Mungu. Na kinachowasumbua watu wengi leo ni asili. Asili yake. Dena msomwa mtu mwingi, ina, ina wengi. Sasa hapa huyu mfalme anataka anataka watakao mbele yangu lazima mjue asili yao ni nini. Anasema nataka watu ambao wanatoka kwao za uungwana. Tena watu wenye hekima. Wanajua kujua mafumbo na mafundo. Hao ndi akae mbele yangu. Nchi yetu ni changa, tuna maengineers sawa. Ah, hasa wewe kama mtoka kwao masikini usiogope. Jiunganisha na ukoo wa Abraham. Usikae tamaa. Bado kuna uwezekano. Jiunganisha na ukoo wa Abraham. Basi, Sema amen. Sema aye, amen. Na kimsingi wenda ujatoka uja hujatoka kwa Baba yako alikuwa mvivu. Haikuwa na bidii. Ningekuwa ndio wa waswahili wa tu. Wenda tu baba yako alikuwa mvivu. Na umaskini mgeni una, unasababishwa na mazingira. Na, na ukitaka kujua una baraka jaribu kupanda mahindi bila mbolea Utaona unavota. Jaribu kufuga kuku au bata tunaoona wanavostawi. Hiyo ni ishara kwamba una Kwa hiyo ukihama kununua meli itastawi kama mahindi yale maana una fulani. Bofu ukihama kukua na stationary ina kitu. vile vile kile kicho kusaidia mahindi ya stawi. Doctor staikitakusaidia kwenye stationary. Tujue ni, ni mazingira tu yanakuhujumu lakini nyota yako ni nzuri. Bibili yangu inasema Huyu mfalme baada ya kuota ndoto, huyu jamaa mwenye kibali akataka msaidie amsaidie tafsiri. Sema tafsiri. Akawaita waganga na wanajimu wote na wachawi. Sasa jamani nimeota ndoto nimeisahau. Na ninyi tuliwapa sekta hii ya kujiomba sio Nisaidieni nimeota ndoto lakini nimeisahau. Kalubanzira wakasema, "Ah ah ah, haijapata kutokea duniani. Kiongozi yoyote akaomba, hatafsulie ndoto bila kuadisi waganga wake." Maandiko yanasema, "Mfalme akajaga adhabu kwa mmekula posho yangu yote kwa miaka yote, na mlipatana wote kunidanganya, mimi kwa ni waganga na wachawi, ni waongo." Asa ile posho mtaitapika leo. hapana mfaume hapana haijapata kutokea kiongozi akawtaka tafsiri ya ndoto bila kuhadithia wakasema labda labda labda miungu wasio na vikao na wanadamu wanaweza <tose> hasa sababu alikuwa ni mapagani walikuwa na mungu kama kuna miungu mbe itakao mungu miungu wasio vikao na wanadamu labda hao ndio wanaweza kusema unaoyataka wewe Danieli yeye kwa sababu ana kibali ni kiongozi mkubwa amepewa amepewa ilaya nzima ya Babela na hakuitwa katika upuuzi huu mapema maana majukumu ya kisherikali ikabidi itokee amri kwamba watu ambao waliandikishwa kama wenye uwezo na hekima na usiri na uganga watu wa uwae pamoja na, na Danieli na wenye wa uwae hasa mtu wa Mungu afe na wapagani Daniel yake ofshin anayelewa anayetoa sams ya kufika mahakamani ya Nyongo. Akasema hapana mbona mambo hayo mbona haraka namna hii? Kwa nini mkuu hapa nchi anakuwa mkali kiasi hiki? Naomba nipe nafasi. Maana na kibali jamaa ni mgeni ni mtumwa. Lakini kibali kilimunganisha na mkuu hapa haraka sana ambacho nitakuombea leo hapa. <tos> ni mgeni ni mtumwa ameamishwa toka Israeli nchi iliyotekwa ni Yahudi ni kama wewe una, unakwenda Zambia, unafika tu Zambia kibali una na kibali unaongea na wanawaza sio na watu marehemu maskini. Kibali kile. Moja kwa moja sababu ana kibali wala hakuna appointment. Akamwona mkuu nje. Akasamu mse tafadhali. Na kuomba usiwangamize waganga na wachao nchi hii. Alikuwa atetei. Alitaka atoe somo. Usiwangamize Man lazima Mungu aandae meza machoni pawatese. Ni ndio ushiangamize. Ninachoomba nipe siku tatu. Wakati mtu wa Mungu ni utajiri. Chapu chapu ina madhara yake. Lakini wakati kila jambo kubwa si tulipe wakati. Usikubali kuwa mtutu nipe wakati hata mimi nipe wakati ni kuombea nipe wakati nibadilishe maisha yako Amen. na ubavu nao na ubavu nao sema aiman hey maandiko nasema Daniel akasema wa jamaa mnakuangamiza hawa Lazima waone kwa Mungu wao mapepo yao yamefaili lakini ni pene siku tatu. Nipene siku tatu. Niende baraza ni Niende ni nyuani kwa Mungu wangu. Nimuulize huyu jamaa ameota nini na amesahau. Akawapasha habari na wenzake kina Shaddad, kina Bendegu. Wote tuombe siku tatu. Wakaingia kwenye maombi. Wacha tu ndugu yangu siku nakimbia Wacha tu wewe. Wacha tukuombe, tukufundishe maisha. Sema mzo upako wewe, unahubiri mafanikio tu. Kwani mafanikio sio injini. Una ujumbe wowote unaubeba tukiasi siku mafanikio? Mafanikio sio injini. Amen. mtu aende sawa alivoitwa. Amen. Mungu ambaye Yeremia nimeweka maneno ndani yako. Maneno ndani yangu anaweka Mungu. Sio wewe. Ansem alimweka maneno yangu ndani yako takawambia watu maneno ndani yangu siwekewi ina watu nawekewa na Mungu niseme nini na watu wake kila mtu aende sawa sawa alivyoitwa Mungu alimuita gadi kwa ajili ya ulinzi wa nchi peke yake na manase na ruben lakini alimuita Merawi kwa ajili ya kuongoza ibada alimuita Asaf kwa ajili ya kuimba tu alimuita Yuda kwa ajili ya ufalme kila mtu asante Masai. Sema amen. Ujua alokolo alifanya wajuaje kati wa ujui? Hakuna nyama mbaya kujui. Ujui, alafu ujui kama ujui. Ni ugonjo mbaya ujui, alafu ujui kama ujui. Kila mtu aende sawa sawa na alivyoaitwa nasema Paulo. Aliitwa Paulo kwa ajili ya mataifa. Basi lakini aliitwa Petro kwa ajili ya Wayahudi kila mtu aende sawa, sawa na alivyo itwa. Wakati mwingine Mungu anakupa ujumbe unasikia unashukumwa kusema jambo fulani, unashukumwa roho mtakatifu kufundisha jambo fulani ni Mungu. Na mtu wa Mungu haukupasi kuyumba kwa ajili ya maneno ya watu. Mungu atakuhukumu. Sema amen. Maandiko anasema huyu jamaa mwenye kibali akaomba siku tatu, da siku tatu Mungu akamfahamisha akaombaa kina shada akinipeleka hili kwa mfalme. nalo jibu akaenda kwa mfumo akasema mfalme, Aka mfalme ndoto uliota ni kubwa sana Mungu amekuanisha mama mazito sana Hawa wagango alikuepo amekaa hapo akasema hawa hawawezi. Ma lazima hauwepo mambo uliyota wewe anaweza kuifafisi Mungu peke yake Hawa Hawawezi ya akuwa naangalia hawa wawezi hapo Akawatazama kwa akasema hata waka gidao wanao hawezi hapo Hmm na wawezi hawa Koga na wachawi hata hawa nao hawawezi wote hawaishi Ili kundi lote lote ndaliwezi Lakini aliyajua anaweza hey! Akaangalia tena Si amwezi Kama mnaweza semeni basi Wanainama chini kwa aibu Baadhi yenu nimeomba msamama mgenyongwa Nitaka muone Mungu anayeweza Kimbelembe ni si waganga sisi waganga tuna nguvu sasa semeni basi hapa Semeni, kimya hawawezi hapa akawaangalia tena naweza kainama chini habunaacha kujibu inchi yote imekamatwa na mtu mwenye kibali Biblia yangu inasema akasema mfalme ulilala mawazo yako yakaingia ndani ya moyo ukaota ndoto ulichoota ni hiki Aha Sanamu kubwa sana yenye kichwa cha dhahabu Ndio usiyo sema Ndiyo. Mkuu wa dunia anashika dunia yote Babeli. Lakini kifua ilikuwa cha shaba. Kifuaani kwenda kwenye kwenye kwenye kwenye unani hapa ilikuwa ni ni ni fedha. Bigo ilikuwa chuma. Bigorishort. Ile zahabu ni wewe tafsiri fafsilini sasa. Zahabu ile ni wewe, wewe ndio umepewa utawala wa kwanza duniani. Ufalme wa kwanza mkubwa duniani katika historia ni wewe. Ufalme wa pili utakayofuata ni mdogo sana. Na watatu tatu kadhalika. Lakini ufalme wa nne utakuwa na nguvu kama vile unaliona chuma. Basi ufalme wa nne utakuwa na nguvu kama chuma. Siri kubwa ndio mnajidanganya danganya hapa sio wachina watatawala wachina china watatawala mchina wa